És jó reggelt mindenkinek, sziasztok! Jó reggelt, sziasztok. Ez itt egy gyönyörű keddi keddinap újfent, és ez itt a Piritos... Akkor a mitős bogács Ez, ez hm. itt a Piritos! Új a számítógépen, már! És ezért szoktunk egy csomót az elindítással, úgyhogy ha valami szar, akkor szóljatok! Igen, mert teljesen új a setup, amit látom, olyan, mint paks 2 lesz. Ti nem látjátok a házat, a számítógépházat, de tényleg nagyon, nagyon brutál lett. Ja. Látták a számítógépházat, mert pénteken streameltem, hogy összeraktam Ó, az egészet. Ami három és fél órán keresztül raktam össze. Atya úristen, akkor akkor nem csak egy De jó Nem csak egy dolgot változtattál rá itt. A... Nem, nem csak egy dolgot. Jó reggelt mindenkinek. Csőztök, Negritis, Time Lord, Tyrannosaurus re, kert, kert. Nerián, Aradis, Szati, mindenki GPU. Nincsen GPU, Na, ezt meg pár rippárszol. Annyira örülök, hogy új géped van, mert végre tudsz velem végre jönni lolozni. Most már elfut neked is. Nem, sajnos, sajnos olyan alaplapot vettem, ami nem futalol. Hát, sajnos. Nem baj, mindig meg ezzel azért egy kicsit próbál, próbálkozni. Június 1 van. Mondhatnám, hogy végre nyár, Július de még, első még, még első. Mindig, mindig csíp egy kicsit reggelt. Hát drága jön. 14 fok van most kint, és bármelyik pillanatban leszakadhat az eső. Nem az igazi, viszont... Növessze a kibaszott füvemet a kerdön. Mi volt az első mondat, amikor nem is egy szia, ja, vagy valami. Szia. Füvet kéne nyírni. <síns> <síns> füvet kéne nyírni. a füvet! Oh. Hát tényleg, ma a legközebbé a nyízzével itt a macsatéves is. <síns> Mindjárt június 1 van, minek a világnapja. Nem tudom, de ki a fasznak van ideje füvet vágni, amikor bovozni kell, meg gépet összerakni. Na minek van a világnapja? Kecskebaszásnak. Nem, ma nem. Ma kivételesen nem. Nem, ma a tej világnapja van, úgyhogy mindenki, mindenki csüngjön rá egy tőgyre. Egy tőgyre? Ma. Tehén tőgyre. Ja, ja, ja, nem. nyilván. csüngetek rá egy tehén tőgyre, ahol találtam? Nézd, meg kaptunk egy kutyasimit. Kaptunk egy kutyasimit. De, bünti van. Mi? Bünti van. Ja, bünti van. Rosszak voltak a kutyusok, úgyhogy kivannak zárva a picsába, még napközben is, sőt, még este is. Úgyhogy ö, nem tudom, hogy most a kutyasimit hogy fogjuk tudni abzolválni. Elrakjuk későbbre, amikor nem rosszak. Mit tettek? Kivitték a cipőinket. Vettünk új cipőket. Nem csinálják már kurva régen, tehát már hónapok, vagy egy fél év, vagy egy éve. Nem csinálják ezt, hogy a cipőket viszegetik. És nem is az, az előszobában lévő szaros összekurt bakancsomat, amit a fűnyíráshoz, meg már ilyesmihez használok csak. Nem. A vadonatúj cipőinket innen a nappaliból kivitték. Ez ilyen általános kutya probléma szokott lenni, nem? Tehát, hogy azért az. Ez... Igen, csak erről már leszoktak, elvileg. Elvileg. Az Isten áldja meg őket. Remélem, nem drága hát... Hát, jó, nem drága cipők, de érted, tehát, hogy... Mi az, hogy kamó tej? Hát nincs, hogy te. A tej az te, A te is tej. Tudod, az Érte. a sárga. Érte. Érte. Meg a madár tej. Madár. Ú, az amúgy tök jó dolog. tudod, hogy hívják angolul? Nem tudom. Mert nem bőrmének. Gondolom hanem Swimming Islands. Swimming Islands, Igen mert, szó Igen, mert a tetején. Ja, a... mert a izéje a tetején. Ah, hát, hát. Hát, több értelme van, mint a madár. Most doldom, hogy egy külföldi meglátja azért lapot, és azt látja rajta, hogy Bird Milk. <gül> Igen. De honnan jöttél ez a madárt, és sosem tudtam. Tehát, hogy így valaki meglátta ezt a sárga színű löttyöt, és akkor úgy volt vele, hogy a vanilla már foglalt, úgyhogy mi, mi, mi néz ki így ki, hogy kicsavarok egy madarat? Madártej. Ja. Egy kicsit, uh, az alert kicsit hangos. Ú, uh, Szóri. Igen, új setup van, úgyhogy köszögy szóltok, mert nem mindent látunk. Addig, Igen, szóljatok nyugodtan. egy mert... kicsit meséldel el, hogy milyen az új gép. Mit tud, mit nem tudott az előző, és egy kicsit, hogy mi a helyzet. Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait. Pillanat. Jó, addig én mesélek. Mesélj el, te. Elmentem, képzeld el, kedves barátnőmmel, állatkertbe hétvégén. Aha. És rájöttem, hogy szerintem az embereket kéne ketrec mögé zárni, és nem az, azokat az állatokat. Tehát De minél? Mi van az állatokkal? Az állatokkal semmi van, az emberekkel. Tehát, hogy atya úristen. Tehát, hogy én most ugye nem szoktam hozzá, hogy így sok emberrel körbe vagyok véve, Aha. és így rájöttem, hogy Atya, Úristen, mekkora állata. Jézusom. Tehát tényleg, tehát, hogy így... Nem, az, hogy most egy gyerek az érted tehát azaz most, de, hogy a felnőttek is, tehát, hogy annyira, Úristen! Tehát, hogy így, úgy voltam be, hogy hogy azért már hiányoz, hiányzik az, hogy elmenjek ide, oda, Aha. Tudod, Tehát, és nem. Nem. <laughs> nem. Nem tudom, mi, mi ugye ezt me... megénekeltem? Múlt héten, Megénekeltem múlt, héten arra is mentünk jól érezni magunkat. Igen. Úgyhogy nekem hiányzott, de nyilván nem az ottani emberekért mentem, hanem az emberekért, aki jött velünk, vagy nem tudom, mentünk egy. Réka, majd, majd a kutyasimit, az beportoljuk, csak tényleg, volt bűntön. Tehát akkor mit tud a, ez az új gép, és mi az, ami... Na, raktam bele egy 5800X-et, az egy 8 magos 16-redes troci, ami így rakja meg az összes rendert. Raktam bele 64 GB ram az előző 16-hoz képest, ami azért egy marginális ugrás. Nekem azok az ilyen videóvágós programokban, meg videóeffekterős programokban azért az, az az nagyon kell. Illetve ezt megtámogatandó kapott egy új alaplapot, kapott egy új hűtést, kapott egy új tápegységet. Kaptam magamnak két SSD-t, két NVMe SSD-t, ami azt jelenti, hogy az a hátértára, amire a programokat, meg most már játékokat is fogok rakni, mert kettőt vettem, az kb. 10-szer olyan gyors, mint eddig volt, úgyhogy majd, ha minden jól megy, akkor ma lehet, hogy még lesz belőle videó, vagy holnap. Mert tegnap itt volt Teron, és leforgattunk kettő ilyen videót is, az egyik a GéPHB-del kapcsolatos, mert csináltam benchmarkokat meg mindent. Abban beszélek egy kicsit így a beszerzésről, meg hogy miért választottam mi ezeket, meg mit tudom én. Illetve átmenjünk rajta, hogy milyen a különbség a régi, meg az új gépen között. Még úgy is, hogy a végé az megmaradt. Ja, és a másik videó pedig a, a fülesemről lesz, de azt majd, majd, majd megvágom, mert holnap reggel, meg izé van már bécé, úgyhogy... Kártya maradt a Nem régi. érünk rá. Kártya maradt a régi. Igen. Jó, Cső, Danika! Jaj, csak, hogy le tudjuk ezeket a, a kötelező köröket, mert Aha. jön az én bulvár. Aha. A Danika, meg akarod tudni, hogy mennyivel lettek gyorsabbak a renderek, meg kell nézned majd a videót. Ah! De egyébként a cinema... cinema Színebencs teszt, az, azt elárulom, hogy az kb. háromszoros lett. Szuper. A ház végül maradni fog, igen. mint ez. A számítógépház, ja. Máté. Érted, tudod te. Köszönjük a csírt, Pasó! Köszönjük szépen. Köszönjük a csírt. Na és ugye holnap nagy nap van. Vagy az mi, mi a nem... tökön van holnap? Hát indul a... A klasszik Burning Crusade. Ja, hogy arra gondolsz. Az már nagy nap, ugye? Az már nem a tej Világnap, az már tényleg. Aha. Hát az, az, az számít, az embereket érdekel. Az ingatlan árak az egekben. Így, így igaz. Ja. Ö, holnap Burning Crusade, én meg streamelni fogok reggel 7 órától kifulladásig gyakorlatilag. Aztán csütörtökön is. Aztán pénteken nem, mert pénteken megyek majd a Pfizer round roundtúra. Fú, erről akarok majd beszélni. Este ugye? meg családi nagy vacsora van, ilyen tíz évente egyszer megtartott, mikor máskor, ha nem a Burning Crusade lanchnak a közepébe. Hát igen. Szeretik az emberek így időzíteni az ilyen eseményeket, hogy akkor, amikor nekem klasszik Wolf megjelenésem van, ez neked, a, ez, ez a, ez a blizár soha nem tud megfelelni. Tehát, hogy mindig odarak neked egyet. Tehát, hogy nem. Soha nincs. Mondtad ezt. Csöcsörésze meg őket a sárkányon. Kapod a második ö, oltásod. Hát én hogy jártam? Ugye, majd jött a hír, hogy ugye az alkalmazás, amit most használunk, ez az hmm. S-alkalmazás, az bővülni fog. Igen. Azzal, hogy mikor kaptad a második oldást, mit kaptál, második. tehát azért egy elégi, Aha. Ö, nagy képet ad. Na, hát nekem múlt hét csütörtökön kellett volna megkapnom a, a második orosz vakcinára. Igen. Figyelem, én olyan mellékhatásim voltak, több emberrel beszéltem, hogy előző adásból, és kívül, hogy még a Karikó Katalinnal is felvettem Igen. a elképesztő ami elképesztem, hogy... is írtam. És úgy írt vissza, és hogy egy fél órán belül válasz volt, azért ez mai napig azért... Mindegy. A mai napig. Tehát érted? A házi orvosomra három napot kell várni, hogy visszírjon egy okot. Még Karikó neki valószínűleg most lesz Nobel-díjas tudós, fél órán belül az elintézi minden problémát. Jó, hogy... jó, De lehet, hogy a okay. Katinézia pirítóst, a, a háziorvosod meg nem. Ennyi. Na mindegy, és ugye úgy jártam, hogy ugye az én mellékhatásaimra úgy gondoltam, hogy én nem szeretném beadatni a másodikat mert azért az egy nagyon nagy genyóság, hogy beledírják alá, hogy minden ö, uh -huh. következményt választ. Mert most én úgy éreztem, hogy a az egészségemnek... Ah, Cső, Szoni! Azig... Bocsánat, Szoni ős, other táboros arc, aki ilyen ős-ős-ős legjobb ember a világon, és ö, csomót szkandereztünk annó óvétáborokba, hogy egy csomó, tehát egy, egy párat, tehát minden alkalommal gyakorlatilag, amikor ott volt, csapatunk valamikor Na, bocsánat, folytasd. Na, és igen, hol volt eddig szóni? Tehát, hogy üdvözöljük, de hol volt eddig? Hol volt eddig Sonny. <gül> <gül> Tehát, hogy a saját felelősségre adatod be ezt a dolgot, és mondtam nekik, hogy ne raguljanak az elsőtől, olyan rosszul éreztem magam, hogy a saját felelősségemre nem tudok vállalni, mert nem vagyok és nem értek hozzá, és nem tudom, hogy Aha. mi lesz a másodiktól. És nem akarták megérteni, aztán lehet, hogy azt a leesett nekik, és teljesen abba voltak, hogy én nekem csak az első oltás kellett a védettség igazolvány, és sem tudom nekik, én leszarom a védettség gazolvány. Tehát Két éve ott voltam. Ha védettséget el... akarod anélkül, hogy szorul érez magad. Igen, és így, és így nem akarták fel. Nem, nem értették. Nem, nem fogták fel. És akkor most bekültem egy olyan dologba, hogy jó, aláírtam, hogy akkor nem egy ezek uh -huh. a másdik és bekerültem egy ilyen. Na most, most mi a fansz van? Tehát, hogy itt ilyen senki, senki nem tudja most. Nincs -e a, a rendszer? Igen, Aha. nincs. Tehát, hogy annyira nem készültek az ilyen lehetőségekről, hogy most nem széttették a kezüket, és jó, akkor most mi van? Hát akkor a, nyilván a védettségemben ez meg fog jelenni, a második oltást nem kaptam meg. Aha. És amíg nincs arra jogszabály és hivatalos hogy lehet oltani más mm -hmm. oltóanyagra, addig nem tudnak vele mit csinálni. És nem az van, hogy... Jól odabasztál így a magyar izé, egészségügynek. Ugye? Mindig ez van. Én bárhova... Szóval, hogyha lefogyad, lefogy a rendszer nektek, ezt a máténak köszöjétek, meg, mert az ő hibája. Igen, tehát, hogy így mindig vannak az emberek, és vagyok én, aki uh -huh. jövök egy olyan helyzetten, hogy... What? Na mindegy, és akkor most ugye az van, hogy szépen. Próbálja élni az életét, te meg itt izé... És nem mondjuk oltás ellenes, meg nem vagyok izé, egy chip meg, meg fú, meg mit adnak be, meg, meg én be akarom oltatni magam, csak nem azzal, amitől szarul voltam. Uh -huh. Ennyi az egész, és így nem tudnak ezzel most mit csinálni, hogy nem hiszem én, mondjuk az egyetlen az országba, akit mondjuk az elsőtől olyan rosszul, meg olyan allergiás reakció, hogy nem kaphatja meg a másodikat. Uh -huh. És ezek az emberek, így most, hogy megint, mondjuk, ilyen tolatópályára kerültek, uh -huh. és pedig ez viszont, megint azt érzem, amit azok az emberek, akik nem szeretnék beoltani magukat, hogy diszkrimináció. Mert én be akarom oltani magam, Aha. én nem vagyok ellenes, és mégis hát pályára kerültem. És lehet, hát hogy igen, egész nyáron, mert... meg egész télen, amíg nem jön ki rendelet, erről nem lehetek semmi. Azért, mert nyilván a társadalmi problémákra szisztematikus válaszokat próbálunk adni, és azt nehéz ilyen egyénekre lebontva izélni, hogyha nincsenek fölkészülve alapvetően arra, hogy valaki az másodikat visszadobja, de nem úgy dobja vissza, hogy nem akarja megkapni egyáltalán, hanem úgy dobja vissza, hogy egyébként meg akarja kapni, csak másikat. Ja. Meg ezt ugye van. erre még nem is, nincs igazán konszenzus, nincs hogy a, hogyha másikat akarsz beadatni, az, az mennyire jó vagy rossz, vagy... Hogy működik, én ezt megértem. Hogy, csak hogy közel, kell hogy... Ezért sékerbe keverni a, a vakcinákat, hogy jó legyen Érted. neked? Nyilvánvaló, hogy ez hamarosan azért lesz erre megoldás, uh -huh. szóval azt mondta a Kati, hogy a, a Pfizer tesztelték, és mindenre be lehet adni. Csak ugye ezért ki kell vizsgálni, tudod, ez milyen mm. procedúra. De hát akkor is, és az a durva, hogy nyitérőlemi, hogy tegnap kapta meg, mm -hmm. és úgy a, a, a barátnőm is akkor kapta meg, amikor nekem kellett volna, és ugyanaz. Tehát olyan szinten rosszul mm -hmm. volt. Igaz, hogy két nap? Igen, Sputnikra mindenki ezt mondja, és Arad is is mondta, hogy nagyon rottyon voltak utána. Van hát... olyan, és aki egyáltalán nem. Tehát, hogy érted, ez a durva, hogy ahány ember annyi ö, reakció, annyi reakció, Igen. annyi immunrendszer. Én pedig egy olyan gyerek voltam, aki a homokozóba voltam egész gyerekkoromban, az lószart megettem ott, meg minden. Nem. Milyen eszem. homokozótok majd, ha van lovak volt Tehát, hogyha valakinek fel van készül az immunrendszer, nem az enyém, mert én nem voltam egy bizé burokba, ah. csak szobából se kimavazda, hanem tényleg gyerek voltam, én mindenhol ott voltam. Minden nap úgy mentem hozzá, ah. hogy csöpögött róla a koszt, Hát figyelj, Amen. igazából nem lenne igazad, hogyha nem, lenne mindenki belekénszer... nem lett volna mindenki belekényszerítve abba, hogy elfogadja azt, amit éppen tudnak adni. Hát ez az is, ez a dolog, hát, hogy... hogy én mondtam az orvosoknak, hogy ja. jó, akkor ők vállalják a felelősséget, nem itt tegyéni felelősségvel. Ja. Hogy vállalják egy olyan dologba a felelősséget, ez nem értek? Ez nagyon igazságtalan, amúgy. Hát igen, csak hát, ja. De egyrészt nem... Ne, nehéz ügy. Ez most nehéz, egy nehéz ügy. ügybe keverettem. Igen, ez ilyen, ez ilyen igazából mindenki, mindenkinek igaza van. Tehát, Igen, hogy... tehát amikor elmentem az pont és elmondtam, mi a helyzet, ott vannak ilyen, akik felveszik az adatokat, és azt mondják, hogy tökre megértik, és ők se adatnak be ezek után, amiket elmeséltem. Tehát, hogy így, és meg bementem, ott meg az orvosok, tudod, nagyon bunkók voltak. Uh -huh. Tehát, hogy nem akarták az a baj, hogy nem akartam volna a második oltást, el mentem volna. Én ugye elmentem, tájékoztattam, mondtam őket, mi a helyzet, hogy ne az legyen, hogy én is bekerülök az ébe, hogy csak a kártya kell. Tehát elmentél a második oltási időpontodra és ott szembesítetted az orvosokat azzal, hogy beleszarsz a levesükbe. Persze, azért nem az volt, hogy én fel akartam őket erre készíteni, és hívogattuk őket előző napokban, de le lett csapva a telefon. Nem tudjuk, hogy... Na minden egyszer csak el akartam mesélni, hogy azért van ilyen, van ilyen, Nem veszünk de... semmit. Nem veszünk semmit, se, nem. Hát figyelj, én örülök, hogy pfizer ki kierőszakoltam magamnak, valószínűleg meg lett volna utólag kierőszakolás nélkül is, de így egy pár nappal héttel az emberek előtt vagyok, és ennek örülök. És én megkapom pénteken, és utána én le vagyok tudva valószínűleg egy, egy fél évig, évig, tudja eddig? Ez az, hogy ez is, ugye még nem tudják. Hogy fog egy. alakulni? Én ezzel itt teljesen meg vagyok barátkozva. Time Lord nem nem csinálhat Jó, nem csinálhat cíjet, mert alapból nem foglalhatsz már. Tehát, hogyha egyszer te ja, foglaltál ja. valamire, akkor utána nem foglalhatsz. Igen. Meg... Hogyha ha már beoltottak, és utána fölmész a ESt-nek az oldalára, hogy időpontot akarsz izélni, akkor kiírja, hogy nem vagy már benne a rendszerbe. Tehát, ugye azért mondják, hogy hogy csak akkor tudsz foglalni, hogyha korábban regisztráltál, akár egy nappal korábban is, mert akkor bekerülsz a rendszerbe, és ha megkapod az elsőt, akkor kiüt a, a rendszerből, és nem tudsz visszaregisztrálni újra, hogy újra foglalni tudj. Ja. Úgyhogy... Meglátjuk. Majd, majd azért ez egy érdekes dolog lesz. Kérde... Mátér, majd jönnek az oroszok, hogy miért nem adtad be a másodikat, az elsőt már benned van. Hát figyelj, legalább az benne van. Tehát azért ja, az. Fie, tehát elvileg ugye az első, mint a két hét után a, a legtöbb ö, oltás nézve ilyen 70%-os védettség Igen. környékén vagy? Tehát, hogy, de Már azzal is jóval beljebb vagy, mint hogyha de a, a, a túrre, csak itt, mint a kisújja semmivel. Igen, nekem is ez az egy van. <gül> Na mindegy, úgyhogy érdekes lesz, majd hogy önnek <gül> fejlemények, azért ezt mondom, mert No. Azért nem sokan belekerülhetnek hasonló. Akár bele is kerülhetnek, de. Ja. Ha nem akartok kimaradni minden jóból, akkor ne kerüljetek bele. Mert... De ez az, hogy én. Nem... Mert ilyen komi a szar van? Mely a szar van? Na mindegy. Mátétik um... írják a társadalomból, hogy már próbál bemenni a bankba a fotocellás ajtónál, és nem nyílik neki. Komolyan. Pedig még nem is mondom, hogy na mindegy. Érdekes még ám ez a június, tudod, mi lesz még most, hogy a, ö, ki kell nem adni a, a Amerikának a 50. Ér, az ufós. Érdekes hónap lesz, mindenki fog derülni arról, hogy milyen ufó jelenségek és milyen beszámolók voltak Amerikában. ez nem sok új sztori lesz, amit ugye nem valami felszínre került, valami mm -hmm. nem, úgyhogy majd jöhetünk újra jó kis ufósztorikát. Jönnek majd az ufósztorik. Mikor valami hanyadikán... Ez júni közepe körül. Ja, valamikor. Ki fog, De nem sokára. Tehát... Nem sokára kijönnek ezek a... az ufósztorik. Az ufósztorik, ez azért érdekes lehet. És lehet, hogy nem. És hogy lehet, hogy nem, és az sem biztos, hogy ez mennyire vannak manipulálva. Tehát, hogy... Hát, ja. Fia, én úgy vagyok vele, hogy valószínűleg az lesz, hogy két, egy kétféle megoldás vannak az egésznek, hogy kiadják, hogy ott volt valami, nem tudjuk, ott volt. Lehet akármi, és akkor valaki meg úgy nézi, hogy hát ez biztos, hogy nem az, aki meg ufós az, biztos, hogy az. Vagy pedig kiadnak ilyen feketével átsatírozott teljes oldalakat, amiben a -e kötőszavak benne Igen. vannak. Hogy a, mm, elment, mm, mm. a, mm, a, mm, mm. és akkor így találd ki, hogy mi volt az upóban. Hát nem tudom azt, hogy ez kamú lenne, nem inném, mert ugye ezek hivatalos levéltárban eltitkosított jegyzőkönyvek ja. lesznek, tehát ezt nem hiszem, hogy annyira lenne. Az, hogy azok mennyire vannak manipulálva, és így kihúzva, hogy te mondod, az viszont kérdés. A másik kérdés ugye, hogy hát nyilván ezt is emberek írták le, emberi tapasztalatok alapján, és uh, nyilván az se száz százalékig megbízható. Tehát, hogyha megkérdezel valakit, hogy mit látott tegnap -e az égen, akkor bárányfelhőtől ufóig bármi lehet. Ez de, szín, de hát azért nem csak azért ezek, ezek katonai feljegyzések, meg meg a, amit az üléseket tartottak erről, meg érted? Uh -huh. azért ebben azért csak már lesz olyan, ami, ami amit talán a... azt mondjuk, hogy hú, aztán, aztán meg az, az hogy hmm. nem Éz baj. A kettő. De nem ezt akartam mondani, hanem most a nagyon nagy kérdés ez, és nagyon lobagol rajta a média is, hogy biztos, hogy összembe jött veled a kérdés hmm. is, hogy egy államvezetőnek, egy kiemelt politikusnak uh -huh. kell-e nyelvtudás? Alap. Tehát, hogy ugye most nem tudom tudod-e a sztorit, uh -huh. annyi ugye a karácsonynak volt. az szóval tízék köpködték egymással, hogy milyen nem beszél a Orbán angolul, és akkor a karácsony még nem tud angolul. És, és akkor, akkor most e már a, a Feri beszállt a harcba, hogy akkor most mi a helyzet? Úgy szeretem egyébként, hogy pont a múltkor, amikor itt ültünk, és izé zenét akartunk hallgatni Youtube-ról a tévéről, és minden egyes szám után nyomatták nekünk a gyurcsánysót. Úgy szeretem, annyival jobban rá akarjuk szavazni majd. Ez segít. Jó, hogy csináljátok se. Megérdi elkölteni rá a pénzünket. Van, van ennél rosszabb, és minden jól a... Mindegy. tehát Igen, kell tudnia több nyelvem. Tehát több. Te nem az, hogy egy, már mint egy az a nyelvén kívül. A nyelvén kívül, nyilván úgy értem. Tehát, hogy leszarom, hogyha nem tud nyolc nyelven beszélni, legalább egy angolul, vagy egy németül, vagy egy kínaiul valahogy értesse meg magát ott a világban. Én ezt amúgy úgy gondolom, hogy uh -huh. egyértem Egyértelmű, csak hogy egy mi, mi adni egy ország valódi értékét? Már, már azért mi, mióta a verseny van ebből? Az edukáció. Uh -huh. Amilyen egy országnak az edukációja, valószínűleg olyan az ember, olyan a gazdaság, olyan az egész Társadalom ország, minden, a felfogás, igen. a minden. És, és azért, hogyha már az országot képvisel valaki, akkor azért mutassa már mindenből a lehető legjobbat, még ha uh -huh. így, így sincs. Igen. Ugye ezt például a mostani kormányzat jól csinálja, úgy a külföldön minden azt adni, hogy itt mostanában már tényleg... Ja, egy van egy kána ám van. Megkérdeztem minden állam haveromat. Neki akja van, neki most építettünk 800 nézetméteres házat, ö, neki meg most Atlantis traktunk a... a, a, a jó, de azért. Nem tudom, ezért fogkal, ez még mindig nem jobb, mert ez tényleg valóban megtörténik, az nem jobb, de az, hogy tényleg oda megy hozzá, megyünk a Európai Parlament, és azt mondjuk, hogy szia uram. Szia Alod? Csak egy szát cigit szeretnék stadionra kéne! Pedig, amúgy az egyetlen... Merkel asszony! Merkel asszony! Pedig az a helyzet, hogy az egyetlen figúra, az pont a Viktor, ezt ki tudnám hogy nem egy zsebnek hogy mondjam el, a De egyébként ez történik, csak kicsit szofisztikáltabban, egy nem? Tehát, oda megyünk, és kéne pénz lóvéra. Nem baj. Autógyárak boldogok. És ez merengeti a szívemet. Milyen autógyárak, bocsánat. Mondom, az autógyárak boldogok, tehát ez belenged az én kis ja, ennyi. Abszolút. Na mindegy, tehát, Igen? hogy, így, hogy így, tényleg legyen már alapvető. És mondtad itt ezt, a, ahogy közledünk a választásokhoz. Amúgy, nem tudom, erről már beszéltem Nem így én éltem ha. Angliában, és hogy ott a politika, mint olyan, nem napi kérdés. Uh -huh. Tehát, hogy így annyira nem foglalkoznak vele, hogy a politikusoknak, szinte küzdeniük kell, hogy azért egy kicsit már beszélgessünk azért egy-két dologról, mert uh -huh. itt a ti életetek, tehát nyilván egy olyan országban, ahol úgy érzik, hogy jól létva, nem kell róla beszélni. Uh -huh. Viszont itthon olyan tolva, túl van tolva ez az egész dolog, hogy szerintem az életünk sokkal kevesebb uh -huh. százalékát kéne a politikai vitákról, meg politikai hát. foglalkozni. Kell, mert az életünkről szól. Mi az a baj, hogy, hogy ne. Tehát, öö, lehet mondani, hogy sokat téma itthon a politika, de nem, a, nem az ország vezetése, meg céljai, meg ezek a, a téma igazából, hanem, hanem az ilyen párkapcsolati dráma. Ó, mit mondott a Feri? Ó, mit mondott a Izé Doblevkára Ó, mit mondott az Orbán? Nem azt hogy izé, hallod, egyébként mi lenne, hogyha százezerrel kevesebb éhező gyerek lenne? Nem. nem. Ez nem működik, szerintem Hét szeret a magyar nagyon. Ezt ugye előző adatban ez gyűlölni gyűlölni ja, magyar kíván. nagyon, igen. És az a helyzet, hogy ugye a, a Fidesz elkezdte ezt a sorosozást, meg minden gyűlöletkeltést, de mit hmm. látsz bal oldalról? A, csak azt hallod, hogy fúj Orbán és gyűlölködést. Ja. Nem hallasz egy kiállást, amikor elmondanák végre valami normális. Tudod probléma, mi a baj? Azon... Szerintem, hogy a, nem lehet, a, tehát a nem, valószínűleg nem, e, ők is rájöttek már, hogy nem lehet ezzel megfogni az embereket. Nem. Azzal kell, hogy hát, mi mindenki köcsög, Ami lehet, hogy igen, csak már kurvára idegesítő és fárasztó. Igen. Tehát, hogy... Ah... Az is, ami most van, és nem. az, amit ők És a legrosszabb az, hogy már fölismerték a Youtube-ot is, és, és használják, és és izé betolják oda is a reklámot, meg nyilván Facebookon is, a Csapból is ez folyik. És azért te az, az hogy, Amíg még csak az m 1 meg a TV2-en, meg a nagy plakátom, meg a mit tudom én, az úgy könnyebb volt kizárni. De most már te, tehebe észrevették, hogy Igen. a gyerekekből... Igen, hogy a meg a következő az lesz, hogy mit tudom, hogy kodozok, és akkor ott lesz egy plakát, hogy izé hogy köcsög soros. Tehát <gül> csak hiszed? Nem plakát, Skin. Skin! Viktor oh! Skin! <gül> Ugye Norvóban van egy olyan karakter, hogy Viktor. Uh -huh. Jön rá az Orbánsz. <gül> Jön rá, jaj, ne. És ahogy jaj, fogja ne. mondani majd, hogy Szia, uram. <gül> Megsponzorálja a magyar állam a izét, a szitja skinpackot, a nem <gül> tudom bicsinálom. Na mindegy, de, de azért az is mindent elmond, hogy ugye. Ugye nem titok, hogy azért a, mi nagyon máshogy látjuk a világot, és akkor ezzel most mindent elmondtam, és mégis egyet tudunk érteni, mert annyira szar minden. Ja. Hogy... Na igen, most... amit hólusz írt, hogy ne, ne, plusz nagyon nehéz úgy politikára beszélni, hogy ne trollkodja a sarazás... mi? Torkoljon sorozásból, hiába próbálsz értelmes kommunikálni. Igen, és ezért nincsen polcsatorna már a Discordon belül. Nem normális. Nem, nem lehet normális. Nem, lehet. nem normális. <coughs> és az a durva, hogy igen, hogy visszaeredi DLC ragyogó, tényleg. És az Én elég, édes hogy... Istenem, ezért fortnite ba kirakják a pódiumot, és akkor kedves, egyben igen. Ültek. Ú, Viktor, igen, az új film. Jaj, jaj. Vár, vár, vár. Igen, akartam ezt mondani. Igen. És ugye még előtte azt, hogy, hogy, hogy felismerték azt, hogy ugye meg akarják fogni nyilván a fiatalokkat is, mm -hmm. és ugye Youtube. Tehát ki, melyik én. az a fiatal? Jó, most jön az elbém, most de fogok már, tévét nézni. Jó, tehát, a, tehát a influencereik vannak, meg mit tudom én. A, és amitől kiégek, baszd meg, bocsánat, az, az a Gyurcsány Ferenc marketing csapata. Amit az ott csinálnak, baszd meg, azzal az emberrel, amit összemémelnek vele, tehát, hogy marketingből, akármiből, ötös. De hogy ez a diskurzus a, a magyar politikában ki. Mi lesz a következő? Pumpet Gabó fog majd, nem tudom, mit csinálni. Tehát, hogy jaj. Na re. Ne. Jó, ne csak nem, nem. csak így, most itt nagyon elvét, elvét mert ugye tudod, hogy a LOL-ba vannak ö, ulti. Igen. És mi lenne a Viktor ulti-ja? Fölkönszabd. Oké, de nem valami, mit tudom, ami kis honatot is belehozni. Nem ne, nem. Izé, így... <laughs> Veigár helyett Vigdor, és akkor határzárra rak le, nem olyan kis szét. Úgyhogy láthatjátok, hogy, hogy mind a két oldalt, ma nem, nem mondanám, hogy ez szidás, csak egész egyszerűen nem. azért látunk. Persze, hát, nem vagyunk, nem vagyunk, és igen, és, nyitott, és mind a két oldalról látjuk azt, hogy Atya úristen, és igen. Egyrészt a... egyébként nem volt régen valamilyen megkötés, hogy választási időszak előtt mennyivel lehet elkezdeni kampányolni? Voltak erre szabályok, meg volt ugye a, a nem türelmi zóna. Igen, de tudom, tudom mire gondolsz. Igen, igen. Nem, nem türelmi zóna. Az más. Az, más pro, az is prostitúció, de az más. Kampánycsend, igen. igen. Igen, volt kampáncsend is, és, és szerintem, én úgy emlékszem, fiatal korom, ú, gazdom, ugye gazdom, hangzik, hogy, hogy volt az, amikor nem lehetett csak az utolsó nap nem lehet? -e? Utolsó nap volt a kampánycsend, mert akkor, akkor te, hogy át tudod gondolni, és senki ne tudjon befolyásolni, legyen egy napot gondolkozni tényleg. A, a, a. Ugye ez is megszűnt, és már Dez, semmire hogy... nincs semmi. Halog. Akkor lehet, hogy az angoloknál van ilyen, hogy, hogy politikai kampányt csak a, a, a szavazás előtti, nem tudom milyen hanyadik hónaptól lehet -e elkezdeni, és azt hiszem ott is van kampánycsend a végén. Tehát én nem akarom, hogy, hogy politikai izé, híradó, vagy mi az, reklámok menjenek mindenhol állandóan Elképesztő. Na mindegy. És ugye most az van, hogy ők is indítják a YouTube csatornákat. Ugye van ez a partizán, amit múltkor beszéltünk. Igen, a, a hogy, nagyon jó partizán. Hogy tök jó. Én is azt mondom, Igen. pedig tudod. Tudom. Nagyon jó. És most, kidé, most a másik old is mond, hogy akkor ők is elindítják az ők partizánjukat. Igen, a... Rákai Filippel. Hogy hívják? Rákai Filipp. Nem, a, ez csatornás. Ja, hát az... Patrióta. Patrióta. Oh! Igen, de tenném hozzá, hogy pont a partizámba történnek, hogy behívta a haverját, aki a haverja, akivel együtt egy politikai nézetemet és úgy a műsorában, Mi? hogy a sztilli, azóta is van róla szó, mindegy, ja. tehát hogy így már a Youtube-on is elkezdtek egymással csatározni. És ja, hát... ennek nyilván van ö, helye, csak tudod olyan, olyan rossz száizet hagy a, a számban, amikor a partizán kirakja pont egy pár nappal ezelőtt a videót, hogy a bőérlőjük, akitől eddig a stúdiót bérelték, megszünteti nekik, és el kell költözniük, és milyen érdekes, hogy pár hétre rá bejelentik a Patriótát, akinek biztos, hogy nem lesz problémája azzal, hogy béreljen magának stúdiót 8000 hektáron, mit tudom én, Ari Alexákkal meg mindennel. Tehát, Persze. De érdekes, hogy ezek a dolgok így egybe estek pont. Igen, és a másik ugye a Elkúrtuk című Jaj, mesés, Én nem néztem meg a én, én, én engem ez nem érdekel. Az, ez az, hogy tényleg Sohadtul nincs nem. a magyar történelemben, a magyar életben olyan film, ami, ami nem érdemelt volna meg ennyi pénzt, és ennyi beleadást, hogy csináljanak egy filme. valaki Miért nincs Puskásról egy normális filmünk? most nem. És azért mondom, hogy Puskás tudom, mert hogy mindig azon lovagulunk is. De, de, de, de, mind, de nem. Tehát valaki, a... Nem tudom már kicsoda, valaki ilyen filmes ember twitteren kirakott egy ilyen, ilyen listát, hogy mik azok az események, amikről még nem készült, magyar, fontos magyar esemény, és még nem készült róla a film 800, vagy egy milliárd, 1,2 milliárd, milliárd. Olyan ilyen borzalmas pénzért az elkurtuk. Ja, helyen, az, az, az, az tudod, hogy meg, még a 2017-es úszó 20 is drágul, még most. Ja? Lát, mi? <gül> mi? mi? Komolyan? Igen. Ó, <gül> <gül> <De> mi? mi? <gül> <gül> de de, de miért? Mi? Jó, majd hogy? most egy milliárd, aztán majd 2025. ne még itt egy, egy, <gül> egy <gül> számlát arról, hogy építettünk oda nem tudom, lelátót. Igen. Ez így megy. És nem, tehát, és most mondtam Puskás, mondjatok ti is egy olyan történelmi eseményt, amiről, amiről inkább megnéznék egy filmet. És modern filmet lehetnek csinálni, és akkor nem az, az ilyen nyolcadrangú színészek, meg külföldről Tudjuk, szalasztott rendezőkkel, meg operatőrökkel kéne megcsinálni. 56-os forradalomról a, azért, azért a Vajna megcsinálta a filmet. Ugye? Uh -huh. Vagy, most nem, a, most a, nem tudom, hogy a filmre gondolsz, hogy az a szerelem. Hát, sorozatot kéne csinálni valamivel. A sorozatok azok most adják, ilyen Netflix sorozatot. Ugye azért a, ahhoz képest, hogy a barátok közből lett egy aranyélet, azért az egy jó ugrás volt. Uh -huh. Akárhogy is. Lehet, is. hogy bögre be. Bögre twittet. De na megnézem. Bögre. De mindegy, szóval igen, csomó jó sztorink van. És most itt vannak most. Mondod a János intéznek viccből, de elsősorom, hogy abban is lehetne valami modern dolgot csinálni. Ki tudja, mi születik belőle, de, de az, hogy most megint egy ilyen idiótaságra, hát ennek tényleg mi értelme van. Aha, bögre rakta ki. Honfoglalás, kalandozások, Szent István, Szent László, Janusz Pandunius, Tatárjárás utá, utáni újjáépítés, Árpádház, Nagy Lajos, Mátyás Király, török elleni Védekezés, Eger, Nádorfehérvár, Mohács, Erdélyi Feldelemség Aranykora, Bocskai, második Rákóczi Ferenc, 48. március 15, és Arany, Kiegyezés, Monarchia vége, <kül> Isonzó, Trianon, Trianon, Trianon, Gömbös horti Donkanyar, Magyar Holokausz, Budapest Ostroma, 6323, Balaton, a Csernóbia hatásai, rendszerváltás, deszláv háború hatásai, Mészáros Lőricz felemelkedése, és felemelkedése. Na ez a trónok harca, <gül> amit itt elsoroltál, ebből milyen trónok harca le, amiből ne? meg van, van Gyurcsány boy. <gül> Igen, ja, a gyerekek. De azért, de... <gül> Bongárdászolat, ominózus 8 helye a Forma 1 <gül> arról, arról majd egy zébe csinálnak, Hollywoodban, hogy... <gül> Arra nem lehet, mert az olyan elképesztő igaz történet, hogy... De most, ha belegondolsz, ebből, ebből, amit felsolt, nekem tényleg összeállt egy, egy ilyen, tényleg egy trónokharca, mert amiket tényleg ja. történt, megvakították egymást, meg leszurkálták egymást, mm -hmm. ezek is, tehát, hogy így... Ja, ja, komoly dolgok voltak itt. Ebből, tudom, hogy... Csak rakni ebből egy csomó pornót. Volt az is. Mátyás királya, megyünk a hálószobába is. Ja. Uh, uh. Na mindegy. Szóval tökre lehetne egyébként értelmes dolgokat csinálni. Abszolút. Csak, csak arra nincsen igényelek szerint. Szerintem meg lenne, csak valami, Ugye annyit tudok, amikor ugye a, a Vajna, ugye nagyon, nagyon szeretett volna egy kuskás filmet. Kényleg egy komoly, nagyon minőségű, csak ugye Isten tervez. Vagy ember, te ember az Isten végez. Ja. <tos> Lagosz, meg is ütlek. Ti lagol? Lagosz. Holnap jön velem szintezni. Írja, ne a Netflix csinálja, mert akkor Dobó istván fekete feminista nő lesz. É, támadó helikopter! É. Vicces. Na mindegy. Mi? Nem tudom, erről most lemaradtam. Mindegy. Engedjük el. Engedjük el. Tehát, hogy így teljes fakulat az egész. Na ja. mindegy. Most tök jó, hogy itt felhoztad a történelmet, mert ugye így a mai fő vonalam az lett volna, Tökö elment a vonal, amivel nincs is baj, mert töki hogy így ja. írtok, és így belünk vagytok és ilyesmi. Egyébként ez tényleg színű, ilyen, hogy, hogy Pornó nagyhatalomból ilyen kampánypropaganda film. Az nagy hatalom <laughs> Egy pár éve nyilatkozott a Kovi, uh -huh. az a Kovi, és mondta, hogy igazából Magyarország, soha nem volt pornó nagyhatalom, ezt nem tudom miért, miért van a fejem. Nagyon sokat forgattak itt, ugye, amiatt, hogy engedve volt, hogy lehet forgatni. De nem a magyarok, hanem a. Majd... Például pont a partizánon volt interjú ezzel kapcsolatban. Meg ilyen összerakott, nem, nem is interjú volt, hanem ilyen összerakott ö, ilyen dokúfilmszerűség, ilyen rövid dokufilm. Ezzel kapcsolatban Magyarországon a, a pornó, meg ilyesmi. Nagyon érdekes. És tényleg egyébként, tehát, hogy sokat jöttek ide forgatni, csak egy idő után visszavándoroltak Amerikába, amikor már ott is ö, ezt így. Szabadabban kezelték. Hát meg azért csak fenszép helyeken tudnak lenni, vagy nem tudom. Na, az itt is megtalálod ezt a budai villát, vagy egy napra forgatni, és utána <gül> akik kiadták, így nézik, hogy hmm, ez mi volt? <gül> Ennyi. Káposztás a jó. De be, cukorra leszed, vagy sóval? Cukorral. Uh -huh. Ja, ezt félünk. már hallottam, ez, ez Na, de, de, de, de igen. Na mindegy, igen. Nagyon elmentünk. Történelem pornóról beszéljük, és azt mondom, hogy elmentünk. Igen. A mm. De elmentem az állatkertbe, és tényleg azt éreztem, Fúj. hogy, hogy... Fúj. nem kell összekötni. Máté, akkor már inkább a pornó. Látod, sóbors. Én cukorra leszem. Cukorra. Mindegy. mindegy. Mindegy, igen. És hogy azonlókoztam az egy kicsit, hogy az embereket így nézzem, és nagy azt éreztem, hogy most lehet <gül> az állatkertbe. embereket nézni? Igen. <gül> és hogy azt éreztem, hogy, hogy nagyon nem oké. Tehát, nem érzem itt a földön jól magam. Tehát, hogy annyira, Tehát lehet ennél rosszabb? És egy kicsit elkezdtem kutagadni a történeten, hogy mikor lehetett rosszabb. Igen? És a, találtam? És találtam, de közben meg nem is. Tehát, hogy az mm. még az is jobb volt, Aha. ami szarabb volt. És... <gül> <gül> És egy kicsit a, hoztam egy pár dolgot, hogy mi, mik voltak a, a szokások a, a középkorban. Uh -huh. Tehát, hogy nem a középkorig, hogy egy kicsit olyan emberi viselkedéseket lássak, amit most élek át, Igen. látok. És mondok egy pár ilyen dolgot. Bevett szokás volt a pisi a középkorban. Nagyon jó ruhatisztító volt, és a ez is nagyon jól tudták használni. Ezért a pisi mint olyan, az egy ez érték volt. Folyékony arany. Folyékony arany. Fú. Ö, nem volt szaglásuk még az embereknek a középkorban? Figyelj, a középkorban olyan szaglásuk volt, hogy azt nem a pisi még jó illatú volt. Tehát gondolod, ja. hogy ott a ló szarba meg ilyesmi. A ja. szóval pisi az az volt a parfüm, ne vicceljünk. Mert... <gül> Ki is volt aki <gül> a kifűrdővizet árulta. Lehet egyébként, hogy jó keresne a hudjjal is, tehát biztos de mi nem pisilünk a kádba. Talán te nem. Jó, a másik nem olyan, hogy külön, folyamatosan külön ember volt a WC-be, aki azt rendbe tartotta. Most azért ezt ma is látjuk azért hmm. szórakozó helyeken, ez mai napig bevesz szokás. Viszont a másik, hogy a borbélyok végezték a sebészi beavatkozásokat. Ó, oh, nem szeretném. Tehát bemegyek a barbershopba, a jól vágott hajú csábú, és akkor. Ha, hajvágás vagy, vagy amputációra is? Nem, hogy tényleg, és ők amputáltak, és az a durva, hogy ugye most is azért látom, azért, hogy nagyon visszajött ez a, ez a borbék. Igen, igen, igen, igen, Nem az, hogy megnyílnak, aztán cseh, nem, akkor most már a szakálladat, mindenki. Kezdjenek igényesek lenni a, a igen, férfiak és is. És tehát... már megyünk tovább, és tényleg abból az lesz, hogy akkor most akkor jó, levágom a hajad, utána a vakbér. Egyeseket megkérdeznél, azt mondanák erre, hogy ez, ez ilyen feminizálódás a férfiaknak. Miért, mert mert piperészkedni, miért, miért csináltatod meg normálisan az a, a szakáladat, meg a hajadat? Én csak hajadat. azt irigylem, akinek erre ideje van. Tehát, hogy... te a fodrász úgy szokott... Hát el, nem a tig szakállat, akinek nő is. Köszarad is. <gül> Igen, én nem a, nem a borbélyoknak a kedvencem, vagyok. Hát én sem. De mondjuk most úgy pont van egy kicsi. De minden. Nem Nem, majd egyszer. Majd egyszer megtanulok szakállat növesteni, Majd biztos, hogy lesz rá ilyen tablettai be lehet venni, és akkor... Na mindegy, olyan Lesz hogy... ilyen izé, olyan szaká, ilyen, ilyen kurva nagy lesz, mint Marksnak. Ja. Tehát, hogy mely, egyre jobban azért már kettőt ülöttünk, ami most még majd napig él. Most volt egy olyan, ami talán jó De még... Figyelj, figyelj, itt tökéletesen élném, hogy ugye, ahogy fejlődött volna ugye, a technika, így, ugyanígy fejlődik de hogy nem vették volna el a borbélyoktól az ilyen dolgokat, és akkor tudod, hogy régen, mit tudom én, a, a benzines láncfűrész, most már tudod, ilyen kis, ilyen wireless akutöltős kis láncfűrész lenne az, az amputációhoz ott náluk, és akkor ó, gyere ide, van jó illatú izé, ilyen mi a franc érzéstelenítőnk ja. az avontól. Igen. Tehát te megyünk vissza. A másik, a a rohasszínes társadalmi pozícióról uh, árulkodott. Egyéből elgondolsz, hogy ez mai napig egy kicsit így van, de kicsit nem is, mert én azt látom, hogy a, a gazdagok azok, azok egy szakadt melegítőbe, papucsba mászkálnak, uh -huh. miközben annyi pénzük van, hogy le se tudnám érni. Igen, de tehát, nekik már szakították a ruháikat, ja. tehát hogy nem úgy szakadt el, ahogy másoknak, hanem effektíve fizettek azért, hogy az jól legyen elszakítva. Ja. Hát túlva. nem tudom, egyébként nyilván persze, csak ennek is vannak szintjei tehát hogy van az a, az a gazdag, aki kérkedni akar azzal, hogy milyen ruhát vesz, és van az a gazdag, aki csak megveszi 80 ezer forintért ugyanazt a fehér pólót, amit te hordasz, csak nem tudom, tibeti Saján. szerzetesek ondójával let összefűzve. Mi ez a kínos csend? Nem, semmi. Végül is csak a amit mondtam? A, a szerzetes ondó. Ez komoly. De mindegy, tehát azért mennyire érdekes, hogy van egy csaj, ott áll a busz megállóban 400.000 forintos táskával, és várja a buszt. Na, de igen, van ilyen. Tehát, hogy így, meggondolom, egy évig gyűjtött arra a táskára. Jaj, nem is mondom. Ha csak nem, kamu. Van, van most ilyen történet a családon belül is. Ja, van, aki nagyon gyűjt valami drágára? Nem nem, nem, nem, nem, azért Gyűjteni jó nem, nem, dolog. Nem, nem. Tudod, mit mondott Angela Merkel, Olyan? hogy hogy lehet a legjobban uh, spórolni? Na, Hogyha... nem beszél iPhone. Nem, amúgy. Ez Én nem azok Angela Merkel mondta, hogy hogy lehet a legjobban úgy spórolni, hogy tényleg megmaradjon a pénzen. És azt mondta, hogy el kell döntened, hogy te ezentúl gyűjtöd az ezrest, vagy a kétezrest. Ja, uh -huh. megszállod gyűjtője lesz, és mindig, amikor egy kétezres nálad van, azt elteszed, mert te gyűjtöd Aha. És azt mondja, hogy írtógyorsan össze le lehet így sporolni valamire, és az ember nem is gondolná. Hmm. Most ez azért veszélyes. Ez mert ilyen 500-ikus dolog. Ezt gondolom, majdnem világban azért, ezt régen mondhattam, mert ez most már nagyon nem működik, mint papírpénzt, nem tudom, mikor láttam utoljára. Tehát Igen, én is nagyon használom. Tehát, hogy az elmúlt fél évben talán háromszor, hogyha volt nálam papírpénz, így, így, így elég nehéz gyűjteni. Hmm. Ezért ez a, de azelőtt ez jól működött, most meg erre kikállt, elállni valamit, egy újabb startup. Hogy tud virtuális pénzt sporolni, hogy milyen virtuális? Mert az, hogy eldöntök, az. az, az, az Ripta? Ripta vagyok. Kript? Kripta. Kripta vagyok. De várjál, hmm. egy kérdés. Most, most lehet, mindenki nagyon ki fog nevetni, de ezt tudom kell. <síns> Aradis. Tök jó, megkapom a fizumat, elmények felveszem az egészet az ATM-ben, ezesekben és elrakom. Profit. Erre, miért nem próbáltam eddig? Hát figyelj, ez ilyen egyszerű. Ahelyett, oh. hogy elbasztáld a sok pénzt, amit megkapsz, egyszerűen csak elrakhatod, és kész. Istenem. Ja. Látom, figyelj. milyen eleményes a magyar? Figyelj, Aradis, ezt már megbeszéltük. Úgy, kell, úgy lehet legjobban spórolni, hogy, hogy, a, hogy nem mész starbucks nem veszed meg mindig a legújabb iPhone-t minden évben, a, a szüleittől kapott lakást azt kiadod, és visszaköltözöl a nagymamádnak a 800 négyzetméteres házának a, a vendégrészébe, ahol ingyen laksz, és, és megspórolsz minden pénzt, amit a munkajeden keresel, ahova beültetett apu a barátjához HR-asszisztens pozícióba és ennyi. De az az, hogy a, a ö, Egyszerű. És, és, és, és akkor közben streamelhetsz is, mert ö, ki akarod élni magadat. Azért az is milyen jó spórolás, hogy elkezdesz dolgozni. <hül> nem, az nem jó spórolás. Tehát, hogy <hül> Hallod? Nem, ezt el kell mesél. Nem tudod, szerintem nem csak én vagyok így, hogy minél többet kerestem a munkahelyeimben, egyre többet kerestem, <hül> Egyre többet is költöttem belőle, és sose lett sokkal több pénzem. Van egy ismerős, nem szeretném nevén nevezni, ő vezette le ezt nekem zseniálisan, hogy ő nem dolgozik, mert nem éri meg. Na parancsolj, mondta, hogy figyel, keresek x összeget, beutazok, a megveszem a ezt a meg azt a bérletet, kaját kell vennem, mert ott nem tudok otthon menni, ott, nem mm. otthon van, ezért nem tudok, Igen? Otthon, érted, mert nem otthon van. Igen? Nem, tehát kaját kell vennie, de, de, de és levezette, hogy tulajdonképpen a hónap végére neki marad 40 ezer forintja. Uh -huh. Tehát akkor minek minduljon el? Ja. Ezért nem éri meg dolgozni. Az éri meg, ha inkább otthon marad. Egyébként ez így van. Nem. Nem éri meg dolgozni menni, mert nincs időt pénzt keresni. Ez így van. Én, én is mindig így értem. A pénzkereséssel csak az a baj, hogy az hektikus. És nehezen lehet rá egzisztenciát építeni. A, a, munka, a dolgozás az, amiből általában pénz van, sajnos. Ja, mi az az a hatalmas különbség? hottub Hát, ja, hogy a dolgozni, azt által egy főnöknek dolgozol. Igen. A pénzt keresel, azt meg magadnak valamivel, amit csinálsz ja, a munkád mellett. Értem. Érted? Hát felol... tabolni kéne tényleg. Az ilyen hieségek, mint most csinálok. Hát, jö, tesz, gondolj bele, Figyelj! Ha egyszer nyár lesz, akkor kiülünk a medencébe, és minden pirítóst ott kezdünk reggel. Jó, van. Úszunk egy pár kört. De felállítjuk. Van. Ja. Simán. Kirakjuk a vizét, laptopot, rákötjük a... Tegnap, múltkor ugye vizét streameltem a gépösszerakást. Nagyjából működött. Úgyhogy rá tudok dugni két kamerát, na az mikrofonokat. Lesz, na az lesz vicces, ha engem látsz valamit szerelni. Mit na az le, Az olyan, mint ma nekem a matek szagadtál végig, tehát, hogy ugyanaz. <gül> <gül> Ide kiállsz egy, kalapá, egy, egy Hú, csavarhúzóval az ének a, a szögnek, vagy mi? Figyel, azért azt gondolom, azért egy férfi ne hívjon már minden szarságért szerelőt, tehát, hogy azért tudjon már megcsinálni dolgokat. Hú, halad, azért... most Time Lord jól mondja, ha nem dolgoz és nem adózol, akkor nincs nyugdíj se. Nem lesz nyugdíj, hallod? Ezért értemes dolgozni, mert azzal biztos, hogy lesz nyugdíjunk. Lesz. Tudjátok, hogy lesz nyugdíjunk? Tudjátok, hogy lesz. Hogy amíg élsz, így a munkaképes izédbe, fölépítesz magadnak egy vállalkozást, amit utána már mások dolgoznak benne, hogy neked legyen belőle pénzed, Így lesz az embereknek nyugdíja. Na, szóval nagyon-nagyon sok mindenkinek nem lesz nyugdíja. Vagy 120 év lesz a korhatár. Igen. Hát mondjuk -e 95 évesen esetleg, ö, hogy is van a, a, a ledolgozott évek alapján elengednek. Ja. Hallod, már 15 éves kora óta dolgozik a gyerek, most 95. 20 ezer forint. Ja. Tessék, ne kérdezz, ne, neked adom. Havi 20. -e. kilókenyér kijön majd belőle. Atya úr, Istenem. Ja. Tehát, hogy. Azért nem tudom, mikor jártál élelmiszerboltba utoljára, de... Hát, azt még nem éhezem, úgyhogy igen. Jó. <gül> Csak benne azon gondolkozok, hogy aranyórát tegyek, vagy zöldséget. Pedig az ugyanott vagyok. Ja hát. én is szoktam így nézni, Aha. hogy hallod, most... És lehetnék egy paradicsomot vagy megveszem a Tesco-t. Ja, tehát... <gül> Nagyon jó. <Teljesen> <gül> jó. <gül> Na, menjünk tovább még ezzel? <gül> Nagyon... Ezt Mesélj aztán, még. Te mi, te mi jól... még, mi van még, mi van még? Elkalandoztunk. Igen, ez a még a középkor, hogy mindenki most. ívod, de tényleg. Tehát mi, ívod. Nem volt olyan, hogy bocsis is vannak, aki íszik, de nem. Nem, mindenki. van. Nem áll. Nem olyan érdekes, hallott, hallott, srácok, ismertek ölet, a íszik, akkor írjátok meg csetbe, én, én nem A következő, a háztartások pár baj intézték el a vitáit. A háztartások? Igen, tehát hogyha a feleség összeveszte, akkor volt valami párbaj, és akkor úgy nem én tettünk... Ezt, ezt fél találták ki. Tehát az nem a nőknek az ötlete volt. Jó van, drágám, akkor ha nem tetszik, akkor kardvívunk, vagy euh, boxolunk vagy ne, nem az, hogy izé, megnézzük, hogy ki tud gyorsabban csipkét kötni, hanem... Ezt... Ja. Eee, ja. oh. Tehát, hogy ez mostanában ez a mai világban nem píszi. Tehát, hogy azért ez most nem működik. Nem píszi bereketi az asszonyjal. A kurva életben ez De a várjál, most már vannak szivárványcsaládok, ahol két apa van, ott az már fel. Ott már szabad a gazda. Lehet verni egymást, igen. Gondoljatok bele, hogy mit vett a liberalizmus, ez már nem lehet ütni a másikat a családban. Mindegy. Nem baj, visszahozzuk a tradicionális családi értékeket. Zseniális. A, a férfi, a férfi, a nő, vagy a férfi az apa, a nő az anya, és mind a kettő vereti egymást. akinek volt az, Nem tudom. Mert... Ja, igen. Um... Kiön majd a rendőr, is így mondta, hogy kijöttünk össze de még nem verekedtek össze, úgyhogy még várunk. Igen. El kell dönteniük, hogy kinek van igaza. Ah. Jó, hát igen, el volt döntve. Másik az egész család együtt aludt. Tehát nem volt mindenkinek külön szabad. Micsoda, ezek a férfiakat beástak derékig egy gödörbe, hogy fér legyen, nem? Igen, igen, együtt, igen, még... igen, igen, igen, Mi igen. Micsoda. <laughs> igen. <laughs> Esztek egy gödörbe. <laughs> hallod asszony! Nem tetszett a izzi a bableves! Oki, okay, akkor most ilyen indián kínzási módszer beásunk derékig, és rádereztem a, a tűzongyákat. Ja. Be kellek majon majon nézzen, mézzel. Főgyan is mondtam, és még, én is így olvastam ezt a storyt, csak ugye nem akartam jól belem, hogy nem fogok végezni. De nem baj, tehát igen derékig básták a férfiakat, hogy Aha. akkor fel legyen, hogy ne tudjon, ami... Jó, mindenki együtt aludt egy szobába. Oh, igen. Tehát az ha egy az, szoba volt. Tisztel. Hát ez az, is gondolod, hogy ott vagy, mit tudom én, kilenc évesen, és akkor megszületik az öcséd, vagy valamit, és hogy hát öcsém, amikor azért fogantál, azért szép nyári nap volt. Jaj. És, és adj értál át, hogy nem béget. Mert itt volt a kecske is. <gül> azért, azért, azért, azért ezek jók, hogy azért elmúltak. Tehát azért van benne azért jó dolog is. Igen az állatokat folyamatosan cibálták a bíróság elé. Ugyanazok a jogok éltek az állatokra, mérvel élő lények, mint az emberekre. És hogyha most egy tehén megevett valamit, akni a szomszédé volt, akkor nem a szomszéd volt a felelős, hanem a tehén. Hát én ettem meg? Nem, ha nem akkor a tehén meg. És a tehnek találták ki. Mármint melyiket? Hogy, tehát, hogy ugyanolyan jogaik vannak, nem, mert a azt megesszük, Béla a tehenet levághatja, de hogyha a tehén volt és átment megrágni a kerítést, akkor is a tehén basszatjuk. Minőségi finkszang lehetett oh. reggelre? Milyen finkszang? Ablak nem volt. Mm. <gül> és akkor, az, az, akkor miért nincs finkszang, ha nincs ablak? Pont De Mert az ablakon kívül de... nem, a nem, valaki kijerezt <gül> valami. Valaki az ablak alatti pff, már járunk mátéknál, ki van írva az ablak alá, ide fingjatok, és kijön be az ablakon a finkszag. Nem, de az olyan ablak, aki ízé egyet, és az meg kijön, várjál, még nincs reggel, meg írszok egy pár kávét, míg fölkeltek, és akkor már belemegyek. Jó, de alatt. honnan tudják, hogy finkszag volt, és nem szárszak. tehát. Mert azt mondom, hogy lovakkal előtt a, a, aludtak együtt, olyan lószárszag volt. Tehát a finkszag az is ilyen kis. Ilyen... Illatosító <sító> breeze. <sító> Vannak, oh, hallod reggel, hogy hogy kezdődik a mai napon. Ége. Van ott egy ilyen, ilyen automata, ilyen tudom, így fingik egy ilyen illatosat, ne, biztos mindenkinek van egy ervik, vagy nem tudom micsoda, ilyen kis tubusos szar, ami néha kipöfent egy ilyen igen, illatot. Igen. Nyilván pontosan abban a pillanatban köp egyet, amikor itt van az arcon mellette. És így... Azt vágod, hogy a szoba másik részébe is lehet rakni, nem köteled az arcodba? Igen, de ott jó helyen van, csak néha elmegyünk előtte, hogyha úgy van. És nyilván pont akkor köp egyet, mint a láma, amikor elmész előtt, tehát addig el van, addig unatkozik. Van. Nem tudom, tehát hogy ilyen nagyon nem tűnik high-tech cucnak, de ilyen arcfelismerő van benne, meg proximity szenzor, meg mit tudom én, így érzékeli az érzéseidet is, meg minden ilyen, ilyen tiszta, öntudatra ébredő terminátor a cucc, csak hát nincsenek fegyverei, csak azt, hogy rá tud köpni egyen izét, ilyen balzsamos <síl> szar illatot. <síl> <síl> Hát, Valójában mi lettünk a tehenek és az állam fejminket. Így igaz. A kurva kapitalizmus. Megint Már megint kezdem. Már Nem baj. Majd, ha meg lesz a marxos szakállam, akkor. Te vigyáj, akkor legyél, legény a gáton, vár éjszakó Na. Hmm. Na. Igen. Nem lenne word dock ott bánya lenne. Igen, teljes mértékem. És nem a kripto. Igen. A kapitalizmus a diktatúra, az, ami a. Na mindegy. Nem tudom, én szerintem én mindig nem ért meg az emberiség arra, ami, ami egy. egyáltalán nem is tudom, hogy megfogják, ami mindenkinek jó. Megvannak a kapitalizmusnak is a rossz dolgai, a, a kommunizmusnak is megvannak a rossz dolgai, ja. és így ja. próbálunk a kicsit szarba lenni. Ja. Talán. Vagy megpróbálunk. Fie, a, a titok abban van, hogy a kapitalistának kell lenni. Tehát aki, aki a csúcson van, és akkor jó. Hát ez az, és ezért, ezért nem működik a demokrácia, mint olyan, mert hogyha mindenkinek nem lehetnek felelni, nem lehet, hogyha mindenkinek jó, mert annétól hmm. ez zűrzavart, ja. tehát hogy káosz. És a baj, hogy még nem tudunk jobb módszert a demokráciánál sajnos. Hát de, mert abban élünk most ez a kapitalizmus, a látszőt kommunizmus. De akkor miért rakjuk össze a kettőt. Nem vagyok benne biztos, hogy Máté tudja, miket jelentenek ezek a szavak. Nagyon jól tudja, csak én már előre látok. Tudom, ja? én a future, future boy vagyok. Így igaz. Link, valamit küldött. Megnézzük. The Statue in Italy was sold for 15 ezer euróz. Láthatatlan szobrot eladtak 15 ezer euróért. Ez Olaszországban történt. Uh, olaszországban uh, Hallotok, srácok, egész kertem van. Vegyétek, vigyétek! Ez Olaszországban történt. Oh, uh, mekkora ötlet izé az, a stúdió, és el, el fogok aukciózni ilyen, ilyen, ilyen szoborhelyeket, vagy nem Tudod tudom, mi csodálatos Tudod már hány dologgal stúdióba. tartozunk amúgy a kedves piritónézőknek? Tehát itt már piritónézőknek? Uh, mi vagyunk a pirítós, és ők a piritó. Hát nem. <gül> Akkor beléjük hatalunk, és Már tartozunk nekik egymás. egy jóslással. Egy meg sakkozással, Igen. meg most már a szobor avatásra, amúgy tényleg jövő hétre elhozom a szobrot, amit készítettem. Igen? Jó. Te is lesz a saját szobrod? Nem. Miért nem? Mondd el, mi, mi, a, mi inspirált, mi az, amit, amit láthatunk a képen, mit akar ábrázolni? Nem. Nem? Nem. Pedig látod ennyit. Jó? Nem, nem vagyok ennyire egomán. Miért? A művészet egomán? Nem, most saját magadnak a művészete az egomán. Tehát akkor az összes művész, aki eddig élt festőbe, minden az a Igen. Jó, hát kell nyilván, hogy a... Nyilván az a legegyszerűbb és legkönnyebb lefesteni saját magadat, mert mindig elérhető vagy, amikor éppen festeni akarsz, de tehát alapvetően, hogyha ha, ha, ha eljönnek a, a testrabló idegenek a bolygónkra, akkor onnan fogjátok tudni, hogy engem elkaptak, hogy egy portré lesz rólam a hátam mögött, tehát hogy az már nem én vagyok az már nem te vagy. Nem. De mindegy, igen, Olaszországban történt. az esetben. Ellenben szé... s <síns> shadow legends! Sem, mindegy, hagyjuk. Shadow legends, az shadow mi. Shadow legends. Azért. Játék? tényleg. Igen, igen, igen. Hagyjuk. Elköszönöm, majd a, azt megnézem azt a kis mókusos <síns> filmet, és amit ígértem. Hallod, annyi látható, Fú, hallod, én vettem láthatatlan 30-70-et, ne aggódj! Shadow Lance. Rit Shadow Az az. az egy az egy hely módba. Ugye? Igen. Azaz. Ja jó, fejlődsz, üzmatti. Úgya. kurás. Láthatatlan hamburger kapható. Elég nem tudtam, hogy láthatatlan dolgokat el lehet adni. Ez ez ez új távlatokat nyit. Igen, és amúgy majd Csinálok egy webshopot. Úgy van nézz utána, ez egy házak közötti kis park részen van, Aha. és el van ilyen fehér szallaggal kerítve, és ennyi. Uh -huh. De hogy a helyet vették meg, vagy onnan a szobrot most elviszik? Nem tudom, hogy mi lesz a szoborral, de hát annyiért kell, el. gondolom, elviszik. Vagy, vagy, vagy hogy ott marad, és ezem elviszik. De honnan tudják, hogy elvitték? Hát figyelj, onnét, <gül> honnan hogy... tudják, hogy az eredetit vitték el vagy csak egy másolatot? <gül> Ez az, és amúgy azért gondolom, annyit fogják tudni, hogy az, ami a körben van végve, fel szallag, fehér szallag, azt felveszik, akkor már <haz> lehet menni. És ezt hogy méri fel a műszakértő, hogy az most akkor az eredeti volt, vagy egy a láthatatlan szobrot. Új. És akkor csodálkozol? Egyébként röhögünk a láthatatlan szobron, de ezek az NFT-k, amikről még korábban beszéltünk Igen. egyszer, az ugyanez. Csak, ugyanez, ugyanez. Csak ugyanez és technokrata. Csodálkozol rajta, hogy visszamegyek az ős korba, hogy ott is ennyire hülyék voltunk már, vagy, vagy fejlődünk a hülyeséggel. Ö, hát most új hülyeség. tehát Ezek ilyen jóléti hülyeség. Régen az volt, hogy a, mit tudom én, volt, és most jött volna, hogy kettő jó, gyorsan. Az egyik az, hogy ugye nyilvános kivégzések voltak, a másik az, hogy a, a, a társadalom összefogott a bűnözők ellen. Tehát, ah. hogy az volt, hogy nem mindig volt az, hogy a rendőrség. Most már hát összefogunk a bűnözőkkel? Egy van. Nem, nem ja. fölgyszer fog, ők irányítanak. Ja, hát, hogy, na mindegy, és hogy ö, ö, igen, tehát, hogy az volt, hogy egy ember embert tölt, akkor azt megpecsélzettek egy életre, és tudták, hogy ő egy az. A láthatatlan szomrot, amikor elmitetted a GLS-el, vagy a DHL-tök mindegy, akkor azt, azt mennyire kell ö, érték... Másrészt lennének azért aggájaim a szállítási költséggel is. Igen. Tehát, hogy hány kilóig... Van egy, van egy három méter magas láthatatlan szobrunk, be fog férni? Van akkor a kocsiuk? <gül> és hogyha oda viszed a láthatatlan szobrot és mondja, ha hol van a láthatatlan szobrom? Ez az. Ellopták. És mennyire fel vagy háborodva, amikor megjön a DHL futár, így elkezdi húzni. Hát ez nehéz, erősebb. Vagy Nagyon nehéz is. szobor, tiszta, fémből van az egész. És nem, és rendesen elmondta a művész, hogy ott mi inspirálta, hogy készült erre a műre, meg ilyesmi. Édes Istenem, hogy a ilyen hülye lehetnék, mennyire jó lenne. Éhaj. De valaki erre gondolom felkérte, és meg is vették, tehát, hogy itt valami van. Tehát, hogy nem az van, hogy... De ez nem, nem tudom, mikor működik most. Ide mész, ki a biztosítót az akartam mondani, hogy mennyire érték biztosítod a láthatatlan szobrodat. Amennyire te becsülöd, hogy neked mennyi az eszmérték, amennyire belefektettél, a, mint művész. A, DH, a DHL-es csávó, lepakolja, és így Ha, eltörték. Ja. Fizetni fog a DHL. <gül> ja. Igen, új generációs pénzmosás. Igen, van kripton meg a, meg a művészeti. Csak régen annyi volt, hogy még legalább volt valami, amit eladtak. Tehát, hogy egy képet. Itt van Slakun black a képe, Odaadom neked egy millióért, kinc, kacint kacsint. kacsint. Én oké, hogy értem, hogy azért a fantáziánál nincs erősebb és végtelenebb, de azért. Egyikét igazából ez a művészetnek az abszolút zenítje, a csúcsa, ahol a, a műalkotás az az, amit oda képzel. Igen. Kös bele. Nem. Hallod? Mi nem ja. tetszik azon a szobron? Hát az a változtas meg. <gül> Nagyon gyorsan leszedetik majd a láthatatlan szobrot, hogy ilyen opszen dolgot kirakni egy főtérre. Ez az. <gül> Mi, lenne, mi lesz, hogy gyerekek meglátják? Komolyan. Együtt aludt a család, és az varagadt meg, hogy reggelre finszag lesz. Komolyan. Kész. Jó. Nagyon hát, jó. jó. Gyerekek. Engem lehet, hogy más zavarna, hogyha még mondjuk ennyi idősen is a szüleimmel aludnék. Lehet, hogy nem a... Ha, hagyjuk, hú, nem a finszag? Nem. Elmisz a... Hát, a kedben. De erre és akkor majd jönnek majd a gyógyszerek. Láthatatlan gyógyszer. Az amúgy... Már van ilyen. Homeopátiának hívják. Csak még nem teljesen láthatatlan. Hát ez az nem láthatatlan, mert azért van anyag benne. Ja, a az, kis cukorkapszula. Szőlőcukor. Jaj, a kis szőlőcukor. Legalább annyi. Mennyivel jobb, mert legalább a kis szőlőcukrot kapsz. Én mondjuk elég drágán, de... Hát ez az. Ekkor a az is Jézusom. Homeopátia. Ja, ki kéne találni valami új várfajt, és, és valami más cukrot árulni, amit én De szeretek. De nem olyat kell kitalálni, ami.